והוא גם בן חיל, אשר ליבו כלב האריה הימס יימס. כי יודע כל ישראל, כי גיבור אביך, ובני חיל אשר איתו. כי יעצתי, אאסוף אה יאסף עליך כל ישראל, מדן ועד באר שבע, כחול אשר על הים לרוב, ופניך הולכים בקרב.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 וירדו שם. ותיקח האישה, ותפרוס את המסך על פני הבאר, ותשטח עליו הרפות, ולא נודע דבר. ויבואו עבדי אבשלום אל האישה הביתה. ויאמרו, איה אחי מעץ והונתן, ותאמר להם האישה, עברו מכל המים,